Əl-Caziyyə surəsi 37 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ha-Mim. Kitabın nazil edilməsi yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allah tələfindəndir. Həqiqətən göylərdə və yerdə möminlər üçün ibrətlər vardır. Sizin yaradılışınızda və Allahın yeryüzünə yayıb səfələdiyi canlılarda tam yəqinliklə inananlar üçün əlamətlər vardır. Gecə və gündüzün bir-bir nəvəz etməsində, Allahın ruzi vermək üçün göydən yağış yağdırmasında, onun vasitəsi ilə yeri ölümündən sonra diriltməsində, küləhləri müxtəlif tərəflərə yönətməsində, ağılla düşünənlər üçün dəlillər vardır. Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə doğru oxuyub bildiririk və sonlar Allaha və onun ayələrinə inanmadıqdan sonra hansı kəlama inanırlar? Yalana dadanmış, günaha düşkün hər kəsin halına. O, Allahın ayələrinin özünə oxunduğunu eşidir, sonra güvə onları eşitmirmiş kimi, təkəbbür göstərərək küfründə israr edib durur, beləsinə şiddətli bir əzabla müjdə ver. O, ayələrimizdən bir şey öyrənib bildiyi zaman onu lağa qoyur. Məhz belələri alçaldıcı bir əzaba düşar olacaqlar, qarşıda onları cəhənnəm gözləyir. Nə qazandıqları dünya malı, nə də Allahdan başqa dost tutduqları onlara bir fayda verəcəkdir. Onlar böyük bir əzaba düşar olacaqlar. Bu, Quran bir hidayətdir. Rəbbinin ayələrini inkar edənləri çox şiddətli, ağrılacılı bir əzab gözləyir. Gəmilərin onun əmri ilə dənizdə üzməsi və sizin də onun lütvindən ruzi axtarmanız üçün dənizi sizə ram edən Allahdır. Bəlkə şükür edəsiniz, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısını öz tərəfindən sizin ixtiyarınıza qoyan da odur. Həqiqətən bunda düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır. İman gətirənlərə de ki, Allah etdiyi əməllərə görə hər hansı bir qövmün cəzasını versin deyə, Allahın əzab günlərindən qorxmayanları bağışlasınlar. Kim yaxşı bir iş görsə, xeyri özünə, kim də bir pisliyələsə, zərəri özünə olar. Sonra siz öz Rəbbinizə doğru qaytar And olsun ki, biz İsrail oğullarına kitab, hikmət və peyğəmbərlik əta etmiş, onlara pak neymətlərdən ruzi vermiş, Və onları aləmlərə üstün etmişdik. Onlara din işində açıq aşkar dəlillər vermişdik. Onlar yalnız özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı həsəd üzündən ixtilafa düşdülər. Həqiqətən sənin Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində qiyamət üçünü onların arasında hökm edəcəkdir. Sonra səni də dində şəriyyət sahib etdik. Sən ona tabi ol və bilməyənlərin nəfslərindən gələn istəklərə uyma. Şübhəsiz ki, onlar Allahdan gələcək bir şeyi səndən dəf edə bilməzlər. Zalımlar bir-birinin dostudurlar. Allah isə müddəqillərin dostudur. Bu, Qur'an, insanlar üçün bəsirət gözü, tam yəqinliklə inanan bir göv üçün də hidayət və mərhəmətdir. Yoxsa dünyada pis əməllər edənlər, onları iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə bir tutacağımızı, onların həyatlarının və ölümlərinin eyni olacağını cüman edirlər. Onlar nə pis mühakimə yürüdürlər. Allah göyləri və yeri haqq qədalətlə və hər kəsin qazandığı nə isə onun müqabilində əvəz görməsi üçün yaratmışdır və onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Nəfsini özünə tanrı edən və Allahın bilərəkdən yoldan çıxartdığı, qulağını və qəlbini möhürlədiyi, gözünə də pərdə çəkdiği kimsəni gördünmü? Allahdan başqa kim onu doğru yola sala bilər? Məyər düşünüb ivrət almırsınız? Belə deyirlər. Dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur. Ölürük və dirilirik. Bizi öldürən ancaq dəhərdir. Bu barədə onların heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Ayələrimiz onlara açıq-aşkar oxunduğu zaman, onların dəlili, əgər doğru deyirsinizsə, atalarımızı gətirin görək deməkdən başqa bir şey deyildir. De, Allah sizi dirildir, sonra öldürür, sonra da sizi qiyamət günü bir yerə yığacaqdır. Ona heç bir şəh şübhə yoxdur, lakin insanların çoxu bilməz. Göylərin və yerin hökmü ancaq Allahın əlindədir. Qiyamət qopacağı gün, məhz o gün, batil danışanlar ziyana uğrayacaqlar. O gün hər ümməti diş çökmüş görəcəksən. Hər ümmət öz əməl dəftərinə tərəf çağılacaqdır. Onlara belə deyiləcəkdir. Bu gün sizə etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir. Bu bizim kitabımızdır. O sizin əleyhinizə haqqı deyər. Biz sizin etdiyiniz əməlləri yazdırmışıq. İman gətirib yaxşı əməl edənlərə gəldikdə, Rəbbi onları öz mərhəmətin Bu, açıq-aşkar qurtuluşdur. Kafir olanlara isə belə deyiləcəkdir. Məyər, ayələrim, sizə oxunmurdumu, amma siz təkəbbür göstərdiniz və günahkar bir tayfa oldunuz. Sizə Allahın vədi haqdır və qiyamət saatına heç bir işə şey şübhə yoxdur deyildiyi zaman, o saat nədir bilmirik. Onun ancaq bir zənin olduğu qənayətindəyik. Biz qiyamətin qopacağına əmin deyilik deyə cavab verdiniz. Pis əməllərinin cəzası onların gözünə görünəcək və isteza etdikləri onları saracaqdır. Onlara deyiləcəkdir, siz bu gününüzə qovşacağınızı unutduğunuz kimi, biz də bu gün sizi unudacıyıq. Sizin məskəniniz cəhənnəmdir, sizə kömək edənlər də olmayacaqdır. Bu, ona görədir ki, siz Allahın ayələrini lağa qoyurdunuz, günə həyatı sizi aldatmışdır. Bugün onlar cəhənnəmdən çıxarılmayacaq və onlardan Allahı razı salan heç bir üzrxaklıq qəbul olunmayacaqdır. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız O'na məxsustur. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir.